Hlaðvar Benpja Ísland Gestur okkar að þessu sinni og sá sem leikur þess að ljúfu tóna sem við heyrið hér undir er tónlistamaðurinn Smári Tarfur Smári hefur komi výra lið á tónlistafall Hann hefur spilað allt frá þungarokki til þjóðlega tónlistar hvort sem er fyrir fjórar manneskjur eða 40.000 áhaldur Í dag sittur hann einn og spilar á gítarinn sín út í guðskræðni nótturinni Nú verðist fundi sína hyllu sem tónlistamaður sem sonur Vincens. Það sem færri vita er að smára á djúpar rætur í korfubolta í og hefur upplifað ímislegt skemmtilegt því tengt bæði hér heima og erlendis. En Ísland fekk smára í heimsókn í stúdió og spurði hann meðalannars út í tónlistarferilinn Æsku áhrans á vesturlandi þar sem hann spilaði meðalannars korfubolta við Hlyn Bæringsson ó fækka heyra sögur af eftirminnlegum NBA leikum sem man sá á árum áður. Hjá mér situr maður sem að hefur jafn gaman af dauðarokki og körfubolt af ég og það er engin annan en Smári Tarfur Jóhannesson. Vertu velkomin í í í settið á NBA Íslandsmaður. Já takk. Hvað hefna þú ert alltaf á kafi í og hefur verið á kafi í séðan að ég kynntist þér á henni öldinni hmm. Þú ert það, það er búið að vera brjálað að gera þér í musíkinni undanfarnar vikur sérstaklega þar því uh, Jú, vikur á mánuði um, og kannski ekki svona kannski ekki alveg eftir hinni hefðbundnu leið ef svo má segja ég Nei, er ekki eins og, <laughs> eins og var brjálað að gera þér hérna hérna í Dan, þar að var því í, í rokkinu og, og rappinu og því alltaf. Nei, það er ekki verið að þræða hérna knæpur og, og klúpa og slíkt og, og tróa þar upp á sviði. Eftir er ég sérst að búin að sýtja við Sællands undir EFþjalla Jökli. að minni í allt sumar og er í raunni að spila flæðist tónlist, ef svo maður segja þar segja að leika fingrum fram á á svona slide gítar. Ja. Og hérna þarna koma sjálfsagt um fjöðfinnust gestir á dag ja. sem leitast við a, hérna, að hérna komast í tengsl við náttúruna, geta hann að labbað á bak við fossum og Og fínir í og hérna frá því ég byrja á því fyrra sumara þá er ég bara leitast eftir að verða hluti af þessu öllu saman. Þannig ég er búin að setja hann í allt sumar og, og meiri segja búin að taka upp, sérst, gaf út plötu hann að í, í byrjun sumars, tók svo upp nýja plötu, núna bara fyrir fá enum vikum síðan sérst, við fossin. já. Oh við lífandi aðstæður já þannig að þetta þetta ændir ég heldur bara frum þú ert svona þú ert svona hérna, þetta er svona þú ert svona einhvern veginn að hérna, já, þetta er bara er þetta ekki bara með því í íslenskast eða það er ekkert hægt að verða það mikið íslenskari en þetta að, að, að spila fingrum fram við einna af náttúruperlum íslens neðu myndi sko vera og sko klæddur í gúmmitúttur föðurlangt <laughs> ja og hérna og lopapeysi sko og meira sem handstúkur sem að amma prjónaði sko. okay. en nei þetta er þetta býr að koma mér alu jæja mikið á óvart og og fólkinu sem ég, sem ég segi frá að hérna ja, sem ég segir það að sitja bara á leika sér og hitta fullta ja, eða sko fá heimin í heimsók á ja, hverjum dægi ja. ótrúlega skemmtilegt fyrir utan það líka að þarna er ég ekki að spila undir neitt niður pressu það er ekki eitthvað viss hálftími sem ég ætla að upp og Nei. það eru bara fullta fólki sem sest neður og fylgist með mér heldur. er ég bara einhvern veginn hluti af þessu af þessari stemningu sem er í gangi að það og þetta er vantanlega allre full meðlutu ákvörðun hjá þeirra að að hérna havandi prófað allt hitt havandi prófað að spila fyrir tugi á af mm. <laughs> um allan heim og og havandi prófað að spila, spila á á fyrir 300 graðast af rockara í kjöllurum hérna á Íslandi og og og sjálfst annarstaðar og og havandi þú hefur prófað allt fjanta það er bara þannig aa þessi þetta transition hjá þeir núna með ráðum gert að hvað var það sem að fætti til að að róa á þessi mið svona er þetta bara eitthvað svona eitthvað soul searching eða eða eða hvað svona hæru <laughs> ég ég vona að þetta verri ekki sko, lengsta og lýðileigasta le svar sem fólki mun. <laughs> en það er alu ímsar ástæður sem sem spila inn fyrir að fyrsta að þá Þú vissulega ólí reint fyrir mér í í hérna þú vissulega spila popptónlist eða svo má segja. Það sem mm. ég meina með því er að að þaðu ert í kosendaði er þungaráshljúsingi eða eða rockhljúsingi eða pophljúsingi því hvað sem nú er og ertu þú vissulega það er verið að vera spila í útarpi og þú ert að fá að spila hérna hinga og á íslindi og svona leið eða jafnvel heiminum eins og, eins og, eins og margir hafa reagert Ehm um, þá er þess kravist að þegar þú ert alltaf að spila lögin eins. Mm. Og og hérna ég veita ef að er einhver í hinni sem a, sem að er að hlusta, er að hlusta á núna, þá munu þeir slakka því ég hef sagt þetta oft. Þeir bara ja nú hús mára að fara far með ráðin sína <laughs> og ég bara slakk á þúsu helvíti slahvarpi. En það er það. Það er að sko... góða vegi slakkar. Það er þetta slakkar bara. Það er að þetta <laughs> slakkar á sig. En, <laughs> en, en máli menn það og, veist, ég, ég er með það orðum ekki að segja, þúst að sé eitthvað af að, að gera þetta. Nei, nákvæmlega. Þetta fyrirkomula. Þúst endar ég bara að byrja við sína upplegðum. En það er mér mjög heitt í hamsi þig og mig, ég er hálf hálf brjálæg að fara svara. <laughs> <laughs> en það er þetta sko að þess er kravistafir að þú flýtir tónlistina vöruna alltaf eins mm. oh. og ekki bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld líka, líka mögulega ár eftir ár eftir ár og hérna sko ég veit alveg að, þú veist, að það, er til, það er til menn sem heita mjög stórum nöfnum og þegar þeir stíga fimm á svið saman og heita mögulega Rolling Stones eða eitthvað að þá eru 70 manns að fylgjast menn en þeir þú veist Þeir eru að hengja á sig og þeir eru að spila efni sem þeir gerðu þegar voru, voru sko á þrítugsaldri. Og mér er alveg sama hvað hvað segir, það er ótrúlega leiðilegt að gera þetta til lengkar. Oh. Og, og, hefna, ég prófaði þetta á sín tíma með, með, með hvar sín alltaf að við spilum sjálfsagt 70 tónleika einu sömri og ég meina allt frá 500 manns upp í 40.000 manns, við spilum á, það heitir skal við segja, RFK Stadium í Washington, sem er bara líklega fóbolllæður fyrir ameríska fókstann, oh. og Eminem var aðalnúmerið, en þegar við stegum að svið þá hafa verið kannski svona 30-40.000 manns. Oh. Þannig að, úst, ég hef alveg fengið að upplega þetta, oh. úst, að vera í þessari, brjáluðu endur tekningu alltaf mm -hmm. að flytja samandótið eins og enn og aftur það er ekkit eitthvað að því en það er ekkit það sem ég vil gera ég vil, alltaf, ég vil alltaf komast á nýjan stað að því gefnu að ég hafi áhuga á tónlist að þá vil ég alltaf komast á nýjan stað bæði með hljófarlegin og svo ég eitthvað hefur verið syngja og svo framvegis og ég Já. vil spila alveg nýja tónlist og Og allt það, þannig að ég á búin vera hérna með með ilju ylju var að spila með þeim og Já. það gekk rosa vel mm -hmm. og frábæra reynsla í alla staðið fyrir mig mjög góðu vinir minnir en, en þann dag í dag en þarna fekk svona endalega leið á að hvað getur sagt gera tónlist á ykkur um öðrum fórsundum heldur en að komast lengra með hæfileikunum mínum. Já. Oh. Þá þúlust Þá meina ég sko ekki því meina að ná lengra með hæfileikunum mína. Það var ég ekki að meina ég fái eitthvað æla feitt veski. Það eitthvað, eitthvað þannig. Nei, ena, nei, nei. Það er bara það að mér líði að, ég sé að komast á nýjan sem sagt nýrri og nýrri spennandi stað. Okay. Og þar hérna <laughs> Byrðu, þetta var bara einastaan það þor ekki þetta <laughs> var ekki nema svona 40.000 orð. Ef <laughs> þetta var þetta var nú ég, þetta er samt ástæða sem ég skil Já. Sko. Og sko við getum líkt þessu við að að þar hæbi að ég og þú hittumst eftir 30 ár og tölum um söm hlutina. Já. Og og alveg ein, sko að þú ferð ekki heim 240 köld og ári og og hlusta á sömu 15 lauginn sko. Þessi sífelta endurteking er bara leiðin. Oh. En ég skil mjög vel að að fólk villi gera það. Við vi, skil það, þú veist vi, að sumir eru bara þannig gerðir. Já, það er veit. bara ekki það því. Bara að því. Þust bara vera skemmtikraftar og þú ert að stígast að okkur, þú að spila 15 ára gamla upp í kanski eins og það er bara frábært no. og og Sjá... allir glæðir og 15 2000 20, manns. Þúlust ja, sjá sjáðu, sjáðu þína, þína, þína menn í ACDs víð til dæmis. <laughs> eða eða þeir höfðu bara þúlust hérna þúlust 845 en þeir eru bara að hugsa bara þúlust nei hugsa, við nennum þæs ekki við vætlum bara að fara að gera bara að fara bara að snúa okkar <laughs> þá, þá er þú ekki fengið að sjá þá og þá er þú ekki fengið að upplifa sjá alla þessa slagar á væri, þetta værir að vera. Já það að vera já, í... til. Visslega, og, og, og þeir eiga líka mjög stóran þátti að þetta huga fara breyttst hjá mér af því ég sá það svo ofta í tónleikunum, Já. og ég sagði með mér ég ætla ekki að gera með þörð eins og neðan til að heyra að fá tuttugelaga program og fá bara 3 fjögur, ný tónleikunum sko Já. Okay. en svo eru fleiri ástæður, ég, enna, sérst, ég, ég er en að ég er aln upp út á landi, bæði í svíþjóð og svo bæði á Padrekshörði og Stikisómi svo hef ég verið með annan fótinn á Kvamstanga allagiði, þaðan sem ég er ættaður og þostin í að fara út á land var orðin gríðalegur sko. það var alltaf draumum minn sem sagt. það var komið þannig fyrir með ykkur um hætti að ég gæti unnið mögulega kannski, óháð stafsendingum já Og þá myndi ég flýtið og landi aftur og á síðast ári að þá, þú að, þá stóð ég bara upp tók upp síman og, og bara hringdi ég vinn minn undir hegafjörlum og sagði bara, má koma að vinna á sveitabænin þínu? Já. Oh. Þannig sagði, ájú, bara hvað langar að gera? Bara, bara ekki það sem ég er að gera í dag. Nei, orðanlega. Hann ál ég ég er mitt <laughs> <laughs> að geri það á hverjum því þannig ég þess ég fer þér að bara vinna í hefskap oh. er á dráttagel í, í, í górið stemningu undri eða fyrlum og fæst þá hummynd að sitja við sitja við Sællandsfors og þá var ég að vinna svolplut að þess að ég er að syngja spila gítur að syngja og Og ég sem svo að koma ná bæðum leiði, spurning hvað því mætti setjast þannig að spila. Og, og svo gerði ég þetta í nokkra daga. Fannst þetta mjög gaman og svona. Eh, en einn góðan við dag þá ákveði að leika mér bara. Þú veist, ákveði ekki meitt og bara sjá til hvað með gerast. Og það átti sér stað mjög svona mjög mögnuð stund sem ég gleymi segið. Þú veist að gerðist eitthvað algjörlega nýtt á gítarnum og ég er svona alveg sökkon í hann og því ég leit upp, þá er allt í hennu sjálfsagt hópur 30, 40, 50 mann sem stóðu bara í kringum mig og voru að fylgjast með hendi á mjög svona það um, eru mikil töfrar sem átti þessi stað að hann og þannig að hann smallið það fyrir mig bara, heru, ég ætla halda þessu áfram sem þetta ákveða sem minnst því sér ég gerir hér við Sællandsfors og áður ég vissi að það var bara glæn í tónlist alveg heil plata orðin til þannig að ég ég gati einhvern veginn ekki hvað getur þess að ég ekki stoppað þess að ferð alveg, nei, ég ætla að setja ykkur að stendilega og semja eitthvað annar nei, nei, nei, þetta, þú veist, þóttir sér algjörlega ólíkt því sér ég hef gert aður, ég meina uh, þungar okkar okkrati eða Að, hérna, að þarna er ykkur alveg ný hliða mér sem ég verða sinna og og ég sagði með mér, ég bara flytt endanlega hérna, austur eftir býð þarna, býð þarna undir á skóum undir eigafillum sem sagt, í dag ja. og ákvaða að nota veturinn í fyrra, bara til að undibúa undibúa sumar í sumar sessi, klára plötuna og taka hana upp og vinna það allt og, og svo þessum þegar þegar var orðið nú hlýtt að þá byrjaði í sumar að sitja við fórsum og spila og í rauninni það sama gerist aftur ég samdi algjörlega nýja plötu bara á ég veit ekki vikuð að tveimur þetta er alltaf innprófið sér að bara út frá einhverjum hughrifum sem að verða til þarna sitjandi við hennar fórs já og og eins kannski að veist, ég er ekki að setja neina að pressa á mig að hvorki ég en ég er neitt annars sem á leiðan hjá er að setja ykkur að pressa á mig að einhver fjandinn gerist eitthvað vist veist, nei. ég er hann alveg presslöðis og það gerast bara alls konar hlutra þú setur ekkit, setur ekkit í þrjár veikur sveittur út að einhverju millikabla sem að <laughs> nei og í raunni efluðust er þessi tónlistamörguleg ófullkomin í e eru mannara því að veist, mögulega er engin millikafli nokku staðar í nokkrum lagi sko. Nei, þetta er. Nei, þetta er alveg reglulaust, svo og að segja. Roslega sérstök hugreif. Roslega sérstakt svona hugarástand bara sem man kemst í þegar á þetta. Það. Það, það er alveg þetta er ólíkt öllu sem maður eru hreitt áður. Uh -huh. Og ég mæli með öllum, þúst sérstaklega fyrir fólk <hæm> bara ef að fólk er eitthvað eitthvað tjúnað eða eða hérna, að, að, að henda þess í að það eru í bílnum eða, eða, er svona, eða á það til að lenda í vegreiði eða einhverju frá lesa, ma maður, svona, maður allur eitthvað henn veginn... já, maður allur eitthvað henn horfir bara inn á við þegar að heyra þetta, sko. þetta er... Ég held að síðu, það er náttúrulega mjög gaman að heyra þetta Ég held að síðu vissar ástæðu fyrir því það er það, ef, ma ef að fólk er mjög vant að hlusta á umtarð að þá eru ákveðna reglur sem gilda í útarpi og það er það að það má, má ekki vera döður pútur. Og þar er að segja að það má ekki vera neinn þögnaneinleiti og það má heldur ekki vera of mikil spiluð tónlist án þess söngur sé. En það er bara að búið að mæla þúr og þá skiftir ja. fólk um stöð. Erkjöna. Þannig að fólk fær kannski ekki tækifæri til að tengja tónlistinni jafn sterkt fyrir við. Nei, þetta en er svo mikið keysla. Þessi kaflur kemur bara tvisar. Aðeim. Svo kemur ykkur, ykkur bara sko, einhver einhver söngbjárni og, og svo bara formúla sem er ekki það sem hann bara búið sko. Já, já. Ja. Og þetta og þú hefur hérna og þetta er eitthvað sem að þú þetta er eitthvað sem þú nú ert búinn að taka upp á araplötu og, og hérna Og þetta er svona þetta er lína sem er búin að bara finna þig á, er það ekki? Jú sko ég alltaf þá vil halda áfram að, að sinna þessu af því getum við að áhuginn sé til staðar og hugmyndirnar halda áfram að koma af svona af náttúrunnar mm. Og þar snúum við ekki bara að sjálfri tónlistinni heldur líka að fara með hönnununa lengra sem fylgir þar sé að þessi fyrsta plata hún að hún með fylgjandi er plakkat sem er með samansapni úr gestabókinu minni frá því fyrra Það er fólk hvaðan að við voru heiminum a, að skrifa sem er náttúrulega mikill heiður fyrir mig Æ. á nýju plöðni sem kemur út í vor að þá Þegar ég með þessa þess að ég fæk alveg nýja hugmynd þar að segja ég ákvaða það yrði að platan yrði tekin upp lifandi fyrir að fyrsta oh. og svo að það myndi fylgja tíu af tíu með að fólk geti kannski komist nærði sem er að gera stanna þegar okay. ég er að spila og í leiðinni að af einhverjum ástæðum í sumar þá gestirnir sem áttu leið hjá sem gáðu þessi tíma í að skrifa í bókinu mín þeir skildu eftir alls konar gullkorn oh. þannig að ég á mig draumum það að þessi plata verið sem sagt geislidiskur, dfd og svo er hreinlega bara í raunni bók sem svona tvinnuðu inn í þetta með öllum þessum gullkorn og mögulega ykkvað frá mér sjálfum sko oh. þetta verður svona alhleiðal utkóa. Já. Seg mér alu samt skemmtilegt af því að um, þá varu alla margir sem um kvartuðu yfir því að þúst geisldiskar seljist ekki og já. Og svoléis en ég meina þá þyrir ekki eftir brenna disk og klína á og og hérna og ljósrita bara í A4 nei skilurðu þúst það verður að vera, má verið að metna sinn alveg í já, allt frá A til öðr til þess að við fekkum þarna úr þunga rokkinnu. Já ég vera bara kulda þetta sko, Við ólumst upp við við hérna mikinn metnaði kringum við við sko ólust upp við að sko allt undir sko þrjögja blaðsína þakkalistun var bara glatta sko. <laughs> já, já og textinn og, og öllu og mm -hmm. En hérna bið viðlegum fleira samanlagt heldur en heldur en ásta dauðarokki þú hérna þú hefur alltaf verið mikill svona körfubolta aðdandi og svo kanskje svona mismikið vegna, vegna anna og öðrum í stöðum, svolsöð, en hérna þú dast svona tilfulllausnemma inn í inn í svona NBA perfectism á en svo ég mm -hmm. svona verandi kanskje að þessari kynslu og það er kanskje óhækkumleg hérna og þú ert leikastmaður og hefur alltaf verið gallar við leikastmaður <laughs> Hérna, hvernig vildi það til? Manstu það eitthvað? Sko, svona stöttum máli að þá, þá ég spilaði bæði körbult á Ísoki þegar ég bjóði Svíþjóð þegar ég flytta á Patrú þá <laughs> frekar lítið um Ísoki <laughs> Ísoki delnir alveg lömuð á Patrú <laughs> að þá hérna tók fóbultinn alveg við En svo flýtt ég í stikki Það er ýmislegt sem spilar inn í hann Ég flýtt í 14 ára Þá er snæfell að fara upp Þeir eru að spila í efstu deild í fyrsta sinn yeah. Bárður Eithós Hreitt Þorkels og, yeah, og fleiri Fljótlega Tim Harvey yeah. uh, Og ég smitaðist svaglega af þessu öllu saman og plús það NBA var náttla æðislegt á þessum tíma. Þú veist Lakers er aðna strax ári Já. eftir í flut. Já. Þanne að ég fæll fyrir þessari íþrótt, gjösamlega og og fótbolta áhin alveg máðist af mér sko. Það Já. er bara, það er heljarna mála fram við til að til að horfa á eitthvað sem tengist fotballnar sko. Var bara körfubolt miklu skemmtilegri eða eða, eða Já, hann bara, hann bara. tók yfir. Hann tók bara yfir sko. Og eins eh rétti mjög mögnuð stemning í Stikishólmi á þessum tíma og og menn hungrir menn níttu hvert tækifari annaðkvort til að fara í körfubolta. Horfa á körfubolta, menn hérna með VFS pólur trollfullar af Já og og eins ég ég manði meiri hvað ta heitir en eins að spila eitthvað mjög hræðilegan NBA leik í einhverri mjög gamalli tölvu. Það sveini þá hafi minn fyrsti kenningi bara af tölvunni. Bara leika Celtics eða eitthvað eitthva, eitthva bara klasik. Robert Paris og eitthvað sko. Já, já, það mjög... verið leikastó sem Celtics leikur sem klassíski Það var ekkert verið að standa í eikum rugli með líf sitt það bara drekka sig í í, í oh. þetta var frábær tími og og og Magic varð mitt upphald mjög fljótlega. Já. Oh. En svo leikmenn alveg úr hinum og þessum lífum. Ég hjáltaði rosalega mikið upp á Detroit. Oh. Gamla líði mjögill Ici og Thomas tjóðumars unandi já. og á sem tíma var ég alltaf að æfa á fullu og hvað var líka sem var st... mikil upplifun að fjörlega mót og alltaf það þegar maður er ungur svakilega skemmtilegt og verið svona ölluð ölluð svona starf í stikki sólni. já það var líka bara Hann náttlega körbolta dellan var að byrja á Íslandi þarna náttlega. Já, NBA myndirnar eða spjöldin. Já. Menna skiftast á þeim og skiftast á myndum af Uwe Blap og John Hancock á vettinni. Já, átti held í bara eina mynd. Ég veit ekki hvort því eina en það Mark Jackson þegar hann var í Clippers. eina myndina sem ég? Eina ég. Ég þigna fór ekki langt inn í þessa söfnar áratug. Nei. En en svo varðu líka þetta að það að vera 15 16 og tilheyrandi 16 manna hópi uh 10. flokk þá minnir mig. Já. Uh. Þar sem að enginn klikkaði á að mæta á æfingu heila metur. Já. Uh. var það mikill. Uh. Það upplifa þetta var það var bara stórkostlegt. Sko. Þannig að ég fekk útrúlega mikið úr því að, því að spila, spila þessa íþrótt. Já. Yrkilega. Hérna, nú herði ég að því að ég er ekki búin að hlusta á það, en ég herði að því að fyrir nokkuð dögum síðan þá að þið Shackiel og Neil sem er nýbyrjað með podcast hann að þið fengi, fengi Kroppi Bryant sjálfan. Stóru vinsinn í heimsókni í podcast til sín og þeir hafa graðið stríðsöxsna. Eh þessi, þessi tveir menn sem að sem að svona voru rífust eins og hundar kattir um ára og og hérna sko voru þær sem vændu kvarn annan bara um mjög alvarlega hluti. <laughs> <laughs> a hérna <laughs> og hérna skiftu leikastöðum sem að öðrum í í hreinlega í tvær fylkingar. Eh uh, varst þú, lendir þú inn í þess sem, sem leikast maður, varst þú, þú annað hvort kóp í Brian maður eða þessi ekki maður í þessum deilum sem urðu til þess að, að, að ég veit að þú hefði gaman að aldamóta liðið leikast sem, a, sem að straujaði alltaf alltaf, alltaf mm. uh, hugsaði til þess með, með svona bitur a, a, að þeir hafi ekki geta unnið saman og hafa sér eða svona nei, ég raun ekki ég ég, ég er ég fylgjandi mjög fylgjandi því að sjá nýja tíma eða svo maður segja mm -hmm. og það sjá veist, ekki það að ég hafi ég hef ekki verið lýmdur við MBA eitthvað í alla tíma eins og myndist það á þann alls konar annað að gerist í lífinu og, og svoleiðis það. en en veist, ég hef haft mjög gaman af sko geðbyluninni í kóknbrenn oh, oh. og og ég eði í raunni ef ég myndi taka það saman kannski svona síðastu fimm árin eða svo þá eði ég miklu meiri tíma í að, að lesa viðtöl og eitthvað svona íþrótta spekingagreinar og, og jafnvel viðtöl við annstoma men leikhest og svonais heldur um það að horfa á leiki sko af því miður svo aðdaugarnar vært þessi brjáhlæislegi hiti fyrir að komast lengra með sig í runni Já. ég meina það má mjög mart segja um um Kobe Bryant og <coughs> margir körfuboltmenn sem að, að mikla skoðanir á þem manni en, en ég hef haft mjög gaman að þessu að að veist, hann var til Áskei. Það var tilbúin að st, hann er tilbúin að fórna þessu veist, að halda áfram að, að strauja þessa deild og vinna bara titla ásleis hann er að fórna því fyrir st, að þróa sig lengra, st, hann, hann fann það bara greinlega í allan tíma að hann átti ekki að vera í öðru sæti á eftir ykkur miðherja sko. hann átti að vera að númurinn Og ég hef haft mjög gaman að ég, eitt sem ég held mikið upp á sem að einmitt aðstofamanns aðstofamæður hans sagði, einn aðeim, hann sagði að það fylgir því það að vera með Kobe Bryant. Mm. Það fylgir því vesen, eða no, <laughs> no, lega, no. En þessi tiltekna maður sagði Cole Bryant er fyrsti maður til þess að vegur kenna það. Það fannst mér vera svolítið sterkt. Það er Já það er að svolítið að... svona Axel Rose lykt af því. Ég já. ég er brjáhlæður fáviti og ég hef gerir mér fulla grein fyrir því sko. Já. Hann ja uh, það alveg að að það er að það geti verið uh, ónglyfti kringum mann uh, út af því hvaan er mikill keppnismaður. Já. og og hann og hann og ég menn að það er löngu viðurkennt og það var náttúlega kanski ástæðan fyrir því að, að, að þessi þetta ósáttir milli hans og Jackie Loniel þá verður til út af því að að Kobe Bryant var ekki sáttur við uh, uh, uh, uh, hérna hvað við segja uh, vinnu aðferðir Jackie Loniel eða sem hann hann var ekki tilbúin að leggja hans hart á sig eins og hann og, og hérna hann vildi fara í, í hérna, vildi fara í uppskurði á company time og í staðum fyrir að fara í uppskurði við sömarið og eða fyrir sér sömafríð þá fór hann bara í uppskurði á höstin og hann fræktaði hann, hann kom, kom í, í treyningkamp ekki nógu formi og spilaði sér, spilaði sér bara í formi við erum og var svo hann góður í úsletakerni þetta gat koppið bræhend ekki sko. þetta hann hann gerir þær kröfur og þar er alveg sama kortu heitið sko Chekelvin Nile eða Smush Parker. Hann hann gerir þær kröfur á liðs sína að þeir í rauninni séu jafn geirðir og hann. Já. Og þar er einmitt þar er bara fáein ár síðan einmitt þegar Steve Nash var ráðinn til Lakers. Þá þá er einmitt glugga ég viðtali við Mér halst ekki illa mér helst, alveg, mér, helst ekki, mér, mér helst ekki vel á nöfnum en ég manði mér ekki og var þarna sem, sem var hjáleikaðis og hann sagði, ég hefði ekki trúa því að stýfna svo kofi bræðan, þessi menn með þessa reynslu og allt þetta á bakinu, mm. hvað eru þá instilltir á að bæta sig á daglegum grundvill Já og minna, fyrir mér er þetta bara mjög fyrir mig sem manneski er þetta bara mjög auðhart. Já, menn sem eru með með afturendan fullan af sæðnum. Já. Nákvæmlega. Þú ert tankið með kóbbrant með fullt af titlum og og viðurkenningum og þetta allt Þa, það er ennþá vera að æva sig bara klukkutímu saman. Barnabarna barnabörnun hans eru sett for life peningalega. Já, já. Og, og, já, og hafa þetta hungur að mæta mæta snemma og alla rángingar og fara seint heim. Já. Þráttir þráttir alla þessa velgæni. Já, er... er. ég, ég meina, þetta er það sem gerir gerir menn góða, nákvæmlega. Alveg sem að hvort, að hvort að það er sem basalekar að hefða með <laughs> <laughs> En ég, mér þykir mjög vænt um það að þegar það hitti það skemmtilega á að þegar ég er á tónleika fyrir lagi með Kvarsi á sínum tíma Já. að þá hitti það svo skemmtilega á að við erum í frí í New York Já. sem þá, ég heldur það að það hefur í 12. júni 2012 Já. að þá semst fyrir ég á fjórðarleginn í úrstöldunum MBA úrstöldunum og sé Shack og Kobe vinna þriðja og síðasta titilinn saman sko. Já, hérna Þannig að það varst mér mjög <laughs> það finnst er mjög skellilegt Það er upplýðun sem að, að ekki margir á að fengja það að að sjá dollarnar fara á lot skellulegt. og svona moni og mental dollarnar dollarnar men Þann séð þetta af þreymur hjá, hjá þessu já, svona mini dænesti sem, sem að þetta leikasliði var. Já, já. Skellulegt. Og þú, þú er kannski hvað varst að hugsa þá? Varst að hugsa um að þeir eftir að taka tvo og þrjá við völdbúti? <gri> <að, að gri> ég, ég átti svo svona vonaði að því... Eða gerður eða greið fyrir því þá að þú værir að fylgjast með svona sögulega um leik, sennilega ekki Nei Ég átti alveg vona að er myndu vinna fleiri titla en, en þegar allt þegar það allt þú veist þeir að sjakva skipt og það allt og þá þá þó bara að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með Koby þó hann hafi verið náttúrulega spól, spólgeði <laughs> Já, já Það hérna fóra að vera mjög gaman að fylgjast með honum en það sko Já, hann náttúrulega fór að reyna að brjóta öll stegamætt sem, sem til voru í bókunum og, og það var já, bara mannfræði, mannfræði tilraun út fyrir siga og er búið að vera síðan að fylgist með hann og ég meina hann, hann er að núna að lenda í meðslum og, og meðslum ofan erfinu meðslum, sérstaklega fyrir mann með allar þessar mílur á löpunum og, og, og orðin þetta fullorin að, að hann lætur enga bylgu á sér finna Hann ætlar að koma til og hann ætlar að enda, enda þetta á sínum forseta. Já, ja. Sjáum hvernig. Ertu smeikur? við er, hérna, skrifstofan hjá Lakers, eftir að Buss gamli dó. Þetta er svona ekki það sem er svo Lakers sé ekki sama attractionið og ja það gamla svona til að koma inn á fundi þar að fara sæna nýja stóra leikmena. Þannig vanti þú vonan þessa ja, hann er bara maðurinn sem redda þessa hann var svona hann sá um þessa vara miklu leiti þöskgamli þessi mystísk sem fyldi sem fyldi leikasliðuna en en nú eru krakkarnir tekni við og eitthvað svona eh uh, ættu deiliru mínum yeah. <laughs> yfir því að að kannski sé sé leikas er leikasa fara kannski svona leið eins og massitur og næti eða eitthvað að, að, sem sagt, að dagar leikas sem stórveldi sinns sem mann vilja að fara til sem þarf ekki að sko það þarf ekki að byggja á það þeir vilja bara fara til leikas hvað ef að þeir dagar eru nú bara búnir alltaf að er það ekki áhyggjarnir fyrir þeir sem leikast <glar> kannski er ágætt að, að, að, að hafa það á borðinu að Ég, ég veit ekki hversu mikið leikismann er að hættu að í dag nei um, þú, hefur ég, verið, ég, þú hefur alltaf verið þú hefur alltaf svolítið bara eins og allir, allir í þessu þú, þú uh, fylgist með leikmönum svolítið fylgist með leikmönum svona með rauganu og og hef alltaf gaman aði þegar lið eru lið mm -hmm. sem er svona það smisst sjálgæfur í dag. Ég, veist, ég er engin eitthva sérfrængur í því en svo leiðis en en þetta virðist mikið af fílitinu. Ég, ég man allafinna ekki eftir því að leikmenn voru að sækjast eftir því að stinga af var svo mikið. Nei. En er í dag. Og og og hérna fara í rúmið með öðrum öðrum sérkum leikmannum og svo fram Já. Og en minna, ég, ég ég ég missi get svefn yfir þú. Sí, nei nei. Ég náði verið svona hliðar áhugamál í mörgum árum, sí, þú veist. Ég Já. Já. Er djepískan fótballar þá þýr gaman að sjá. Þú hefur væntanlega verið rosalegur hlifun af af hjá San Antonio núna síðast er og sem þeir spila. Hérna, en þú um það er sama með musíkina og kurvballa, því þýr fisk gaman að sjá hlutina þróast. Mm -hmm. og nú hefur orðið rosaleg þró en að NBA-deltin í dag er bara ekki sama delt og hún var fyrir 25 árum síðan mm -hmm. og fána berrar svona þessara nýju spilamönsku og nýju kynslóðar eru náttúrulega mennins horfulega bróndi heims fyrst er gaman að horfulega bróndi heimspil mm, ekki lengur ég get ekki sagt það og, og reyndar um, fannst þann svona mýgri einhvern veginn áður en meiri svona trökkur í dag. Já. En ég, nú, nú getur vel verið, ég sé ekki að sjá það rétt. Ég sé þetta bara með mínum takmörkuðu augum. En það sem hefur breyst rosalega held ég, ég tekna það skýrt fram, að það er það að þegar við byrjum að fylgjast með þessi henni í kringum 90, að þá, þá er, náttúrulega ekkit internet og ekkit slíkt Núna búum við Núna búum við við aðra uh, fjölmiðla veröld sem er mjög svona bara allan sólarhýkin er þetta að fá eitthvað nýtt, mm -hmm. bara mörgum sinnum og klukktíma og allt að það og ég held að það sem hefur breyst rosla er það þessi stjætt sem var mögulega nógu sjálfmiðu fyrir er orðin ennþá sjálfmiðar oh. og ég held að þetta hefur gríðaleg áhrif ég minna þú veist, ef þú ert að eigi það óþara óþara kröfti mér að tyggja tyggjóðið þitt rétt, sko <laughs> þú veit ekki mjög hrifin að menn er að ebla brandið sitt í kringum Körvalda <laughs> það er ekki dagis þú, þú veist, en Ég held að það hafa verið örlítið meiri einlægni en það er mm. en eins og ég segi, ég var náttúrulega ungur því var fylgjast með þessu og mm. þá er hugafarið manns öðru sér og er mögulega meira móttækilugur og svoleiðis en einhver síður svona, fyrst við erum kominir í þessara vangaveldur og þá er leikisli með þessum svo meistari 2009 frekarin tíu það er mitt uppáðals leikisli allra tíma við það skemmtilegara heldur en Magic Johnson ja bara svo miki upp á til dæmis lamaaróðum og ja þáka sól og svona leið sko. Já, já. En það sems eftir að, að viðum þetta alveg. <laughs> menna ræmbast við að vera egur í spekingar sko. Kort er íþróttin betri í dag eða þá eða eitthvað. Mm -hmm. Og mest bara þegar ég hugsa til baka, þá finnst mér bara því hún sems til dæmis um IC Tómas sem leikmaður. Uh -huh. þá þó sem mér alltaf þafna var bara listamaður í íþróttinni uh -huh. til dæmis bara hann uh, James teams worthy og og svona típur ég, má vera enti, sé uh, mögulega er það meiri listamenn í dag ég, ég, ég en ég víst ekki alveg sama svona mögulega ekki sama einlægni í dag og var þá er þetta er, ekki, hef, er, það, er það fundamentin við, við tala allir um það að leikmennir séu gegnsfundamentally sound í dag eins og við voru þá af því að þeir eru núllt einkum ekki búin að vera í háskóla eða, eða, eða, eða er þetta bara eða eitthvað skuna svona hugarfar element sem mun snúa að þetta paketi? svona heilt, heilt yfir heilt yfir að þá er kanskje síðar mennskal öllu meiri sko. Já. Og og augeð að það sé á, á, á borðinu líka, veist, ég, ég ætla ekki að standa upp á ökur risa fjalli og segja a, a, að að að einhverur menn út í heimi sé í síðar og það sé eitthvað sem að ég hafi aldrei þurtt að kljóstu á ívinní sko. <laughs> <laughs> <laughs> en, En þetta er bara eins og þetta kemur mér fyrir sjónir. Þú veist oh. getum getum við kannski tekið eitthvað dæmi. Já ef við ef við skoðum deildara í dag, þar er, er hægt að finna leikmenn eins og eins og Realen til dæmis. Hm. Magursen, hann hann dripplar ekki óþörf til dæmis. Nei, nei. Og hvað þau að taka boltarn í gegnum eða hann reyna. Það <laughs> hann, hann, hann er í flæði með liðin í og, og allt í einu tekur hann tvöskrif og það er frítlega upp sko mm -hmm. en svo orðum með aðra leikmið sem djöblast og djöblast og kemur ekki jafn mikið út úr það er þetta þetta er svona allavega eins og ég þetta er komið mér fyrir sjónir en nú mann ég ekkit hvað er upprúðlega <laughs> spurningi var <laughs> ég verða hérna, ég get ekki sleppt þegar öðru sinna hefna, spyrjaði út í þú gerir hlut sem maður ekki allir hafa að gert þú sátt maður kundi spila hvörbólta já ég, og enn og aftur ég á ég á, á, á... svolfa blöndal og félum í kvarasí það algjörlega að þakka já. við vorum að statir í, í í New York og vorm það á svona í klubba tónleika um östustrandina og Það heitir þannig á að Wizards og Mix voru að spila í Washington wow. og ég sá fram á svepplausan út og að sjá Michael Jordan spila kaurabalda wow. ég saði með mér að þetta er engin þetta <laughs> er engin spurning þannig ég sá sá þess Wizards þegar Richard Hamilton var líklega á öðru árið þar Christian Latner var hann líka wow. og það hafði svona tilfningalegt gildi að sjá Michael Jordan á móti Larrys Bruel, oh. Mark Jackson og Alan Houston. Ja. Það er bara frábært að sjá Michael Jordan spila körfuboltast sko. Ja. Oh. Þó hann væri kominn á léttasta skeiði og og allt the... 39 ára. Ég... ég man ekki æst því að hann verið svo góður í körfubolt þrátt fyrir var... þrátt fyrir að var 39. <laughs> <laughs> Nei. En en það er nú ekki skjótt Það er kannski svolítið lýsandi dæmi um hvernig maður hefur hagað lífið sinni. Að ef það er eitthvað tækifæri, þú veist, og kostar eitthvað peninga og maður, þú þá er bara kýlmaður á það. Já, oh, já. Oh. Men annars verður ekki búin að sjá D.O. og þú veist að eða. <laughs> en það er, ég, ég þykir um það, að hafa séð bæði Michael Jordan og COVID-19 spila hverju. já. Oh ég minnist mi miklu eða þeim mun á sjakk sko. það sé þá tólfinnst en frábært sko. og það er meira heldur en margir að það hafa að fengiðast. sjá það veit. er bara þannig ég get ekki sleftið smárið að talað eins um EM þú hérna, berð sérstakar taugar til, til landslisins sem má ekki segja svo það, uh, þú átt, hérna, átt ég er það ekki eitthvað svona gamlar Nostalgiu minningar <laughs> tengdar einum á að, að okkar aðalmennum. Jú, hérna semst þegar, þegar ég er, að sprekkla eitthva í í fyrir vestan, þá urðum við miklir vinir í raunni allir bræðurnir, Bjarki, Torvi heitinn og svo Hlínu Bærings. Og við felaðni vorum gjarnan að að spila saman körfu í grundafa fyrir Á. Þá er, ég mann því miður ekki hvað hlýnur í gamall ás tíma, hvort þessi sé reynlega bara tí ára eða <gur> tólf ára eða eitthvað langmynstur en samt með langstæsta hjarta sko á, já. Þannig að það er mjög, mjög skemmtilegt að hafa fengið að fylgjast með honum mjög alls ára Ég, ég var það heppin á tíðanbili að þá er ég sem sagt, ég var að mm, skrifið í frettabla á tíðanbili um um hérna um körbolta. Já, oh. ég minnist ekki kurt að verið þú sjálfsamt verið einn vetur eða eitthvað svona leið. Og nú hérna fækki ég meira að, að kynnast hvað að segja eldmóðunum í ke플ingum í Evrópukeppninni og og og upplifa ýmislett í tengslum þetta þó að þó sé þú vissu evlust seint tala einhver álegur körboltapennir sko. Þá var virkilega gaman af því en það fá fylgjast með honum ég þáttist sérstaklega skemmtilegt þú viss frá þessum litla gaur sem að var að þú tuska til afna í í, í hefuru troði yfir hliðin það er það ég ég, ég hæglei ótt storstingar á hann sko hérna en það er ekki dónlegt að eiga fyrir skrana, að fereskrona af að pósta upp á hlinn og skoraði yfir hlinn sko. Amett. Hann var nú örugglega eftir að svara <laughs> þessu. Kemur í <laughs> það Er virkilega gaman að sjá þúst sjá það í í í kvöld að sjá hlinn takast á í pókasól sko. Já. Það er. Það er surrealísk upplifun. Manni fykir virkilega vænt til það. Ég var nú reytar grínast við hann um daginn að, að ég bjóst alltaf við að þær eruðu saman á velli sko en það eru því saman í þeir eru því sama búningi líka sko já, Le leikisbúningum sko Já, já, já Og þú varst alveg harður á því að hlennar eftir að ná langt í þessu Já, sérstaklega eftir að svona ákveðnum punkti er náð þú veist, þá fyrir maður að sjá að hann er algjörlega fyrir utan körbóltahæfilegana þá er hann bara einstakur persónulegi og það hefur verið virkilega gamara fylgjast með í hva þúist hann ég held hann hafi farið eins langt með sig og hann mögulega gat með þar sem man var í, var með í höndunum. Oh. Og eins bara alla tímasetningar og allt þetta, þúist þúist ef að allt að ganga upp að þá þarftu að landa bara í réttum höndum þegar þú ert 12 ára mm, og vera kominn út 14 og oh. og og það var ekki rauninn hjá bæringsnála. Mm. Hann fer svo na með ein Í þetta er svolítið. líka bara þessi nýi samningur alveg frábært af einu aldraðu maður. Þá er svona stórur samning. Segir sí, sinn sögu við um Hlyn Þórðarson. Og ertu ekki bara eins og við hinna? Ertu ekki bara ógnilega montaði hvað er að hafa náð að gera og svo móti straffinn? Jú, ég átti satt að segja, ég átti satt að segja ekki von því að þúst vera svektur þeir eru að tapa leik á, eins, og, eins og á móti Ítalílandi en en þeir eru bara búin að vera stórfenglegir. Já. Virkilega skemmtilegt að fylgjast með. Þetta er hálf, þetta er hálfsúrealist uh, allt þetta hérna. Þar eins og við séum vonum góðu íþróttum alltaf. Halfur liðin og kallar ölla að, að brella bara þessa dagana. Já. Hvað, hvað er þetta eðla? Það með kemur það við þó. Auðger komum diki fyrir okkur meinaru þegar við vorum nákvæmlega. Já. Ég er hér, ég var hérna. Við erum hef, aðeintla sjálfsuga enda í við erum verið með, verið með hefna, þar til gerða aðstöðu og, og fjálvarast. Það var það er eins og með, <pall |transcribe|> <syn Lewis> það er eins og í deildinni á um Patró sko. Já, það var. Svo sentimetrúnum um øh deilt miss mikið og vel út en það er mjög skemmtilegt að hafa fengið tækifæri á að upplifa til dæmis talandi um íslenska körfólda upplifa alltaf þess að frábíu leikmenn á tíunda áratökun ég, ég til dæmis bæði í þess íslensku og þess að ærlendu ég, ég var til dæmis á leiknum þegar, <laughs> þegar Frank Búk skoraði 60 stiga skoraðu og þú vissu í sá teidearleg spila og young k var fal og vera var að alveg ekki siðri kanski þáttti því að að að smita þessa batterí frekar en magic shows. Nei engin spurning engin spurning og og þá vorðana virkilega litriki leikmenn eins og Jónurð Guðmundsson og Ívar Manni alltaf eftir John Rhodes Notla. Ja. Eh Jonathan Paul Rondey Robinson. Á. John Taft þú vissir þar endalist að mjög skemmtilegum leikmin ég, ég var náttúrulega sá náttúrulega mesta á snæfilsliðina því ég bjó bjó fyrir vestan, ég held mikið upp á bárði í þós og já, en já, já, ég er mjög góða minnigar því að rífa kjaft við Tim Harfi þegar ég var sjálfsagt sko ekki búin að ná <laughs> 1 og 50 og hann var hann hérna Ég veit ekki korti ég að þóra sög, sko. <gri> <gri> ja, að segja þess að sögum sko. Já, þú ert komin og er ég að það til að segja það. <gri> af hverju varst að rífa kjáttið Tim Harfi? Tim Harfi var að leysa af og, og aðeimku, ég held ég að ég hafði sagt við hann, ég var eitthvað ógefslega að og það var stutt í vitlisuna hjá mér aðeins morg. Og ég sagði eitthvað álíka hræðar eitthvað og Tim voru sem black motherfucker like you doing in Iceland, man <laughs> <laughs> og hann <laughs> og það stein þagnaði klifinn og hann leit svona neður á um mig <laughs> og svo bara letan lífi og hlátur í sko <laughs> Þa, Það var rákjætt að, að var hann sem að let lífið úr á var <laughs> <En> ekki þú Þú <laughs> er svo áttaði setna á því Já, ég var í lífsættu það. Já, að þetta hafði ekki að verið að kannski heppilega að þetta. Þetta var ekki alveg. Var rýgur á milli Hólmara og, og Borgnesinga þarna? Ekki eitthvað teljandi. Það, það, ég man eftir í, í yngri flokkur um sérstaklega að þegar við vorum að spila á þessum fjölleigamótum, það var Borgnesinga spilaðið þóð nokkuð oft við og svo Þóra, Akureyri og svona ja. myndaðist mikill vinskapur milli manna. Já, ja, já náttúrulega skemmtilegt, það var svona meiri fjalla en alltaf við bæði reykjavíkur og og söðunessa liðin Já. en ég mani þetta er að fór mjög vel á með, með okkur ungu snæfinsmönnum og borgni sínum sko. Já, þannig þú þú varð náttúrulega uh, þú varst ekki spila þá á móti einhverjum að þessum svona, já, hvað var að segja gullaldar strákum þá hverski kepplíkinga eða, eða eitthvað svoleysi í yngri fokunum eða eða lenturðu Spilandi, inn og mittið það úst, stærstu nöfnin eða þeir sem fóru svo lengst með þetta, ef svo maður segja það eru, það eru Óli Jón Ormsson káringur já. Helgi Jónas Guðfunnsson Páll Axel já. Palli Kristins Um, ég held að þeir séum svona þeir sem fóru svo alveg í eftir deilt og heldust þar mjög lengi auðvitað voru eitthvað fleiri sem gerða það en eins og það er, það er ekkit allir sem ætla eitthvað að spila körbólt <laughs> það sem eftir líður þannig að það er gaman mætur svo, mér lókar ekki að aldrei aftur á efinu að dekka Óla <laughs> Ó, var það svona þeru? Já. Hérna ég er að hugsa um að, að bjóða upp á nýjung og og hérna gefaður er bara óskalag, svona að að að lokum hérna er ég að gera sem einhveru góðu dauðarógeða. Hvað þast nú? Jó, ég hlustaði með til á Unleashing the Bloodthirsty me Cannibal Corps. Djöfullis með að láta. Smátt Þetta er búið að vera snillt. Þakka þér kallaðið fyrir að koma og gangi þér vel í komandi verðinu. Þakka þér, was it right what's up got into rock paper scissors with us today 54892 what's up it's good would you like to report the pop pop of the gang the dream the riot Yo todo lo doy, vosotros patra. Ey, otra tativa está de modo que no había print. De vez en cuando more but for the man. Yo todo lo doy, yo lo hago. Vosotros qué no estáis encontrando tal cosa te encanta. Te quiero.